أندلس أندلس يا أرض أندلس الحبيبة كلمي إني بكيت ولا في كيف علامي لم توسيني الانيا صوتك عندما ناديتيني فصمتت لامن اتى وقعدت عن ارض انتبهت عن ربى Malo sad zaustavimo kod Musa ibn Sajra. Musa ibn Sajr, spomenuli smo prošli put, ko je on bio porijeklom, komu je bio otac, kako je došao na, na stepen velikog vojskovođe. Ovo se dešava, znači ovo se dešava, kada njega velik ibn velik halifa poziva da dođe damas, kada se dešava, u njegovoj 75. godini života. Po našim jedlima, znači u Tido pravi pracovati dido koji je dalno ušao u penziju prije 15-a godina više ili manji. Sami se, znači, znači, starac od 75 godina, a sve ono što se desilo, znači, u Endelosu to je prijetodne 3 godina, a osvajanje sjeverne, sjeverne Afrike također u prijetodni 5 ili 7 godina, sve se to desilo kada je već u penziji bio, po našim jelima, taj čovjek u penziji. Znači, osvaja gradove grad za gradom, jaše konje konja, bori se sa sabljom, izlaže sebe, izlaže sebe, ubijstvo kao da pogine kao šehid, učestvoje lično u borbama, okru, o, znači, okružuje jedno od najvećih gradova, najutvrženijih gradova, i osvaje, poput koste Barcelona i tako dalje, i onda ima namjeru da prošita kroz Evropu, da bi došao do Istanbola. Allah, maki prav, 75. godine života. O čemu je ovdje riječ? Znači, riječ o tome, znači, da čovjek u našem vremenu, gledajući iz našeg ugla, to je čovjek jel, koji treba da legne u krevet, da zikri, što každa, zikri. Da smiri. Međutim, njegovi najaktivniji, Naj, njegov period je tih baš zadnjih 10 ili 15 godina. Najslavniji, najkorisniji dio života je baš tada bio. Šta nam to govori? To Govori znači da rad za, rad za islam nema staža. Nema staža, da kažu kao što imamo mi među namel tako. Neki braći koji su pet, godina radili, određen sada je Allah nagradi, pa su onda rekli, eh, sad je rirna mlađe, Na mlađima svijet ostaje. I onda se izgube, onda ih nema. Aj što ih nema da radi za vjeru, nego i nema uopšte uh, u džematu. Nema i nigdje. Znači, Musa ibn Sayr počinio osvajanje, uh, utvrđivanje, započetog osvajanja Sjeverna Afrika u 60. godini. Imao više od 60. godina. I naravno, Da, da, njega, da je njega pogodila ta vijest, jer onda se je osjećao da je on u, u jeku snagi i moći u tom poslu koju je radio, da je, da je ga jako pogodila vijest da sada mora da se vrati u Damask, a on je dobro znao što znači vratiti u Damask. Znači, to znači ostaviti polje džihada, Nema ima više džihada. A to znači za ovijek selama malih od oslobađanja Istambula. A to znači, i još oni je bio svjesan toga, i, e, a to znači ostaviti onu pokrajinu na sjeveru Španiji koja nije nikad osvojena, Sahra, koja je bila mjestro daka je počelo kršćansko e, e, protuosvajanje i vraćanje Španiji. Nakon što su Musa Ibn i Nusair e, i e, Tarke i Ben Zijad došli u Damask, Nije prošlo tri dana uh, halifa Walid ibn do domelik je preselio, naslijedio ga njegov vrat Suleiman koji je bio na istom stavu prema njihovom uh, uključivanju u uh, dalje tokova rata. Onda uh, nije ostalo drugo Musa ibn Sayr. On je dobio Allah iđel Te godine je Suleiman, halifa Suleiman, išao na hađ, predvodio hađ, dobio, znači, on je hađ i oni tražio lide sa njim na hađ dobio Allah iđel da mu usljša jednu od, od dvije stvari. Da u toku hađa preseli u Medini, ili da kada se vrati sa hađa, da mu omogući da, da ode na, a, na bilo koje ratište džihada i da preseli kao šehrite. I Allah Đeršanu usljšao dobu, kada se vraćali sa hađa, preseli u Medini i ukupani u Medini. Musa ibn Sajer je znači primjer znači velike ambicije Znači primjer znači, jedne strašni željezne ambicije u radu za islam. Znači lekcija za sve nas. Čovjek u tim godinama da toliko da i toliko radi za islam. Naravno, pazite, one godine prije toga su veliko životno iskustvo koje mu je samo dobro došlo jel, u onom momentu kada je to trebalo sprovesti u praksu prilikom osvajanje Endelusa ili mjesta prije toga. Što se tiče Tarkibne Zijada, nakon njegovog odlaska u Damask prekida se svaka vijestvanjem. Tako da ne imamo u islamskoj literaturi, ne može se naći šta se desilo od poslije toga sa njim. Pa, ne znam se, jedna dvije stvari, kažu, ili je, ili je se vratio Endelus, međutim, je ostavio je položaje vojne i bilo kakve drugi, pa nije bio je poznao da je nešto radio, obnašao neku funkciju, ili je ostao u Damasku i tu upreselio. Ni za jedno, za drugo nema, jed, nije, nema sigurno potvrđeno kabere. Ali njih dvojica će ostati znači, kao simboli e, islamskih velikana koji su koji zadužili ovaj umet, koji za sobom i na svome računu imaju tolike milijone ljudi koji su primili Islam, koji su živjeli Islam i prenijeli nama ovo što mi imamo danas. Zatim, nakon toga, dolazi period. nakon Znači ovaj period od 92. do 1996. znači 3,5 godine. Toj period zove se u, u učenjanci gazdegove istorije Jel Ahdul Fet, znači period osvajanja, odnosno oslobađanja entalusa. E, Poslije toga, malo pere što spominem znači nemojte zaboraviti znači brzina kojom osvojen Endelus znači sa, sa strani sa strani znači vojne strategije, vojne taktike, vojnih mjerila znači to je na nivou kerameta <coughs> ili muzi da se tako nešto desi znači to je na tako na, na, na, na takovom brzinom ali to se nije ovdje poenta, nije poenta nešto osvojiti pa ga izgubiti odmah nego ovdje je riječ da je osvojeno i utvrđeno i ostalo kod ljudi i ne samo to vidjet ćemo postoji, znači da je su to mjesto raširio islam. BILAHI YA ZOTAL MAGHANI YAMARATAN ARJJA ALA AHALIHUNAKA WASALIMI كان الملوك كان الملوك كان الزمان وقارنا